Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. Endlich Sommerferien. Die Geschwister Julian, Dick und Anne waren bei schönstem Wetter in Kirin angekommen, wo sie schon sehnsüchtig von George und Timmy, dem Hund, erwartet wurden. Kaum hatten sie Onkel Quentin und Tante Fanny begrüßt und ihre Taschen ausgepackt, liefen die fünf Freunde zum Hafen, wo George ihnen etwas zeigen wollte. Eine Überraschung, wie sie sagte. Schon bald hatten sie die Hafenanlage erreicht, wo Segelboote und kleinere Yachten an Bootstegen festgemacht waren. So, wartet mal. Ich glaube, wir müssen auf Anleger C ähm, Anleger. hier lang. Äh. Ah, was ist denn da so besonderes? Ach, äh, gleich wirst du es erfahren. Äh. Könnt ihr als sehen? Äh, Alf? Du meinst äh. den Sohn von Mr. Fischer? Mhm. Oh, äh, ich glaube, er steht da ganz hinten, fast am Ende des Steges. Äh, super, da wartet er schon auf uns. Äh. Los, komm. Mhm. Jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> ich auch. <lacht> Hallo, Alf. Hier sind wir. – Hi! Oh, – hey. schön, dich wiederzusehen. – Ja, finde ich auch. – Wie geht's? – Danke, gut. – Und? Fährt es? – Na klar. Und ob? Wir können gleich los. – Was ist das? – Wie jetzt? – Äh, gleich los? – Darf ich vorstellen? Das Boot, das hier im Wasser liegt, ist Alfs neues Motorboot. – Oh! oh. – Echt? – Das da? Ach! Wow, ich bin beeindruckt. Aha. Und so eine tolle Farbe. Hm. Orange. Habe ich selbst neu lackiert. Wow. <lacht> die, die Form ist aber auch ganz schön schnittig. Ja. Und äh, das gehört die ganz allein? Hm? Ja. Ein Freund meines Vaters konnte es nicht mehr gebrauchen. Es hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber mit guter Pflege hält es sich bestimmt noch eine Weile. Sieht <lacht> so aus. Stark. Also, Leute, los, steigt ein. Ja, Für hey. fünf Leute, ist gerade so platt Und du, Timi, du kriegst einfach unter die Sitzbank. Los, hier. komm Sie. Ja, komm Alle da? Ja, Los, mhm. Warte. Komm her, der Hand. Ja, Ach, George, danke. Äh, Hol das okay. Tau ein. So, ja, alle drin. Oh, ja. Tau ist eingeholt. Ja, na? Hab die Pass. <lacht> <lacht> oh, <lacht> <Halle, wir> <lacht> wow! Warte! Wow! All fuhr in weiten Bögen über die Wellen. So konnten sie die Küste vom Meer aus betrachten. Zur rechten, also nördlichen Seite von Kirin, reihten sich einige kleine Sandbuchten aneinander. Dann wurde das Ufer steinig und eine felsige Steilküste erhob sich über dem Meer. Vor einem besonders hohen Felsmassiv lag ein Riff. Sein zerklüfteter, steiniger Rücken ragte bedrohlich aus den Wellen heraus. fiel hielt das Boot in großem Abstand zu dieser beeindruckenden Küste. Schließlich kehrten sie um und gingen an einer kleinen Sandbucht kurz vor Kirin an Land. Gemeinsam zogen sie das Motorboot auf den Strand. Habt ihr's? Ihr schiebt und, und wir ziehen, okay? Mhm. Genau. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ach, ein Stück. Oh, oh, oh. jetzt es. Oh. Sehr gut, sehr gut. Oh, das war toll, die Küste einmal von so weit draußen zu sehen. Ja, total. Darf ich nachher auch mal an Steuer, ja, Na, ja, warum nicht? Ja? Ist eigentlich nicht so schwer. Nee? Du musst dir nur mal in Ruhe die Anzeigen hinterm Steuerrad anschauen. Das interessiert mich aber auch. Mhm. Oh, ich ja, mich auch. Okay, kommt her. Okay. Also, hier, das ist der Kompass. Mhm. Okay. Hier der Geschwindigkeitsmesser. Ah. Und das hier ist die Wassertiefe. Ich verstehe. Mhm. Damit man immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel hat. Äh, ja. Na, lieber etwas mehr, oder? Oh, ja, schon. <lacht> Möchte jemand von euch Muffins von Tante Fanny? Oh, oh ja. Was, wirklich? Oh, <lacht> ah, da sage ich nicht nein. Ja, das ja, ich auch nicht. <lacht> ah, <her Dankeschön>. damit. <lacht> <Ja>. <lacht> Danke. Und? Mmh. Ja, sehr gut. Mmh. sehr gut. Oh, seht mal, da kommt jemand. Oh. Hm? Wer ist das denn? Hey! Ja, na, ihr macht es euch ja gemütlich in dieser Einöde. Oh, hallo! Guten Tag! Ja. Ja. <lacht> Wer sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Achso, ja, ähm, Tom. Ich mache hier Urlaub. Aha. Aha, und wie gefällt es Ihnen? Naja, ich habe mir das ehrlich gesagt ein bisschen aufregender vorgestellt. Oh, tatsächlich. Hier ist ja überhaupt nichts los. Was meinen Sie denn damals? Was soll denn los sein? In diesem Dorf gibt es nicht mal einen Bootsverleih. Wo habt, wo habt ihr denn euer Boot? Das ist mein eigenes Boot. Da hast du ja Glück. Mhm. Ja. Sag mal, wie viel wird's denn kosten, wenn ich mir das Boot mal ausleih? Also, ich weiß nicht. – Es ist doch gar nicht zum Verleihen. – Ach, komm. Nur für eine halbe Stunde. Ich, ich würde mir nur gern mal die, die Küste vom Wasser aus anschauen. – Du bekommst doch 20 Pfund dafür. – Hey. – Na ja, das ist natürlich eine Menge Geld. – Und und woher soll Alf wissen, ob sie ihm das Boot wirklich wiederbringen? Ja, – genau. – Stimmt. – Du bist aber misstrauisch. – Ja. ja – Ja, aber klar, ver verstehe ich. Ich, ich lasse euch einen Pfand da. Ähm, hier, mein, mein ganzes Portemonnaie. Oh. Die 20 Pfund sind auch drin. Hm, Was meinst du? Na gut. Hm. Aber Sie müssen vorsichtig sein, Tom. Klar. Sehen Sie das Riff dort, das aus dem Meer herausragt? Wo? Ah, ah da hinten. Äh, ja. Äh, ist ja fast nicht zu sehen von hier aus. Ja, aber genau das meine ich. Dahinter liegt die Teufelsbucht. Und der dürfen Sie auf keinen Fall zu nahe kommen. Die Teufelsbucht? Ja, Von der hast du uns gar nichts erzählt. Naja, so viel weiß ich ja auch nicht über sie. Weißt du denn, warum sie Teufelsbucht heißt? Naja, das schon. Der Meeresboden zwischen dem Riff und der Küste soll voller Nadelfelsen sein. Man sagt, dass alle Schiffe und Boote, die dort an Land gehen wollten, gesunken sind. Na dann ist ja klar, oh. dass Sie da nicht hinfahren, Tom, nicht wahr? <lacht> Logisch. Ich will Spaß haben und nicht ertrinken. Ich, ich bin auch gleich wieder da. Dann helft ihr mir, das Boot ins Wasser zu schieben? Okay. Klar. Gerne. Gut, gut. Und zu klein. Zu klein. Go, <laughs> go! Der junge Mann kurfte eine Weile verwegen durchs Wasser und sie hatten das Gefühl, dass er sich ganz gut mit einem Motorboot auskannte. Schließlich war er so weit gefahren, dass sie gerade noch erkennen konnten, wie er das Riff auf der Seite zum Meer umfuhr. Dann verloren sie ihn aus den Augen. Geduldig warteten sie darauf, dass er zur verabredeten Zeit wieder auftauchte. Doch das geschah nicht. Selbst 15 Minuten später war immer noch nichts von ihm zu sehen. Ja. Tja. Ja. Der reizt deine Geduld aber ganz schön lange aus, Alf. Aha, mhm. Man muss sagen, allmählich könnte er jetzt wirklich mal auftauchen. Mhm. Ich will ja nicht gleich was Böses denken, aber was ist, wenn er dein gut stehlen will, Alf? Oh, das stimmt nicht. Er hat mir doch sein Portemonnaie dagelassen. Hast du mal nachgeschaut, was da drin ist? Naja, wäre das nicht ein bisschen unhöflich? Tom ist ja auch unhöflich. Er lässt uns schon über eine Viertelstunde warten. Genau. Ja. Ja, ja na gut, dann, dann schaue ich mal nach. Und? Oh nein. Hä? Ich fass es nicht. Was ist denn los, Alf? Da, da sind nur 20 Pfund drin. Sonst nichts. Okay. Und was ist mit Ausweis, Führerschein, Geldkarte oder so? Gar nichts. Sieh doch mal. Total leer, außer diesem einzigen Geldschein. Oh, oh, so ein Ja, Aber Moment mal, es ist doch überhaupt noch gar nicht raus, dass er das Boot stehlen will. Und unsere Mutter hat auch mal ein bisschen Bargeld im Portemonnaie. Ah. Stimmt. Zum Schutz vor Taschendieben. Genau. Mhm. Vielleicht ist Tom ja auch was passiert. Das kann natürlich sein. Ja, wer weiß. Vielleicht sollten wir uns ein Boot besorgen und nach ihm suchen. Mhm. Dort oben geht ein Fußweg nach Kirin ja, und wenn aber er doch zurückkommt. Stimmt. Das kann ja immer noch passieren. Ähm, mhm. Ich kann mit Timmy hier bleiben. Dann bleibe ich auch hier. Mhm. Ja. So kann man sich auch um einen Fußmarsch drücken. Ja, das auch. <lacht> Na ja, also gut. Na, gehen wir. Los, die Dünne rauf. Ja. Hoffentlich klärt sich die Sache bald auf. Ja. So. Beeilt euch. Und viel Glück. Danke. Danke. Julien, Anne und Alf kletterten die Düne hinauf und liefen so schnell sie konnten über den Küstenpfad, bis sie den Hafen von Kirin erreichten. Alf hoffte dort, seinen Vater zu finden, der ihnen vielleicht helfen konnte. Siehst du deinen Vater irgendwo? Nein, aber da ist Mr. Taylor ein Freund von ihm. Okay. Hallo, Mr. Taylor. Was ist denn mit euch los? Wieso ja. seid ihr so außer Atem? Alf hat sein Boot verliehen. An einen Touristen. Ja, und er ist nicht zurückgekommen. Na, dann ist er damit wohl über alle Wellenberge. Ja, Junge, Junge, Alf. Wieso bist du nur immer so gutgläubig? Ja, aber vielleicht ist von mir ja was Schlimmes passiert. Meint ihr? Ja. Naja, na am besten wäre, wir hätten ein Boot und könnten ihn suchen. Und zwar so schnell wie möglich. Ja. Also, mein Segelboot könnt ihr nicht haben. Ja. Aber ich habe da noch eine kleine Motorjolle. Da drüben. Die, Die bin... reicht mir vollkommen, Mr. Sailor. Oh. Hauptsache, wir können gleich los. Und von hier aus? Sehr gut. Komm mit, ich zeige sie euch. Vielen ja. Dank. So, beeilen wir uns. Mhm. Aha. In einem kleinen Kahn mit Außenbordmotor tuckerten sie zielstrebig über die wogenden Wellen bis zur kleinen Sandbucht, wo Dick, George und Timmy vergebens auf Tom gewartet hatten. Die stiegen jetzt mit ins Boot und alle zusammen fuhren weiter. So näherten sie sich bald dem Riff, wo sie Tom zuletzt gesehen hatten. Seht doch mal, da hinter dem Riff bewegt sich was über dem Wasser. Aha. Das ist mitten in der Teufelsbucht! Ein Boot! Aha. Und da ist jemand drin. Oh, das ist bestimmt Tom. Ja, warum sollte Tom denn zur so Teufelsboot gefahren sein? Ja. Alf hat ihm doch deutlich gesagt, dass das gefährlich ist. Allerdings. Also. Kannst du näher ranfahren, Alf? Naja, ziemlich ungern. Aber am besten, ich schalte den Motor aus. Und wir nehmen die Paddel. Aha. So. Okay, gib mir eins. Hier. Und los geht's. Bereit? Aha. Aber Vorsicht. Ja. Aber gleichzeitig. Könnt so. ihr jetzt mehr erkennen? Sieht aus, als ob der Mann Wasser aus seinem Boot schöpft. Von der Größe her könnte es auf jeden Fall Tom sein. Stimmt. Und blonde Strubbelhaare hat er auch. Aha. Ach, das ist eindeutig. Das Boot muss einen Leck haben. ist das nicht. Tom braucht Hilfe. Hey, Tom! Wir sind hier! Was ist mit meinem Boot? Das hat ein Loch! Gut, dass ihr kommt! Dann könnt ihr mich abstecken! Dahin fahr ich auf keinen Fall. Schon gar nicht mit dieser klapprigen Jolle. Dann muss Tom eben hierher schwimmen. Tom! Können Sie schwimmen? Ja! Dann kommen Sie hierher! Los! Sie schaffen das! Kommen Sie! Spannend verfolgten die Freunde, wie Tom immer näher kam. Zum Glück war er ziemlich sportlich und hatte es bald geschafft. Sie zogen ihn mit vereinten Kräften aus dem Wasser. Halten Sie sich hier fest! Yeah. Noch ein Stückchen! Moment! Okay! Vielen Dank! Da habt ihr mir wohl gerade das Leben gerettet. Ja. Und was ist mit meinem Boot? Das geht gerade unter, fürchte ich. Was? was so wir aus? müssen jemanden finden, der es da rausholt. Stimmt. nicht wie zurück zum Hafen. Ja, beeilen wir uns. Alf fuhr, so schnell es der alte Motor zuließ, zurück zum Hafen. Dort wartete Mr. Sailor schon am Bootsanleger auf sie. Da seid ja, Kinder. Ich ja. habe dir schon Sorgen um euch gemacht. Und wie ich sehe, habt ihr die Touristen gefunden. Ja. ja, ja, ja das, das haben sie. Zum Glück. Tom ist mit meinem Boot in die Teufelsbucht gefahren. Ja. Und jetzt hat es ein Loch. Das ist bestimmt schon untergegangen. Ja. Oh, können Sie vielleicht mit ein paar Leuten rausfahren und es bergen? Ja, die, die Teufelsbucht? Ja. Oh, ihr seid wohl verrückt. Ihr wisst doch, wie gefährlich das ist. So ein Mist. Hättest du es bloß nicht verliehen, Alf. Aber, na, jetzt bringen wir erstmal den Schiffbrüchigen an Land. Kommen Sie, Tom. Schon gut. Ich, ich kann schon selbst aussteigen. Okay. Tom war nass und durchgefroren und kletterte zitternd aus dem Boot. Nach und nach folgten ihm auch die anderen auf den Anleger. Und Mr. Sailor holte eine Decke aus seiner Kajüte und hüllte Tom darin ein. So, junger Mann. Besser? Ja, danke. Tja, Alf, das, das tut mir jetzt leid mit deinem Boot. Jetzt? Damit ist die Sache aber nicht erledigt, oder? Was wollt ihr denn noch? Also, eine Entschuldigung ist... Noch keine Entschädigung. Woher sollte ich denn wissen, dass es hier Felsspitzen unter Wasser gibt? Was? Das habe ich Ihnen doch ausdrücklich erklärt. Ja, das stimmt. Das haben wir alle gehört. Ja. Und Sie können doch nicht einfach ein fremdes Motorboot im Meer versenken und so das tun, als ob Sie das gar nichts angeht. Allerdings, da muss ich den Kindern recht geben. Ich denke, es ist am besten, die Sache der Polizei zu melden. Nein, nein, nein. Das ist doch nicht nötig. Selbstverständlich komme ich für den Schaden auf. In meiner Unterkunft habe ich 500 Pfund in Bar. Warte dich, ich hole sie. Da ah, seht ihr? Kaum droht man mit der Polizei, sehen die Leute ihre Fehler ein. Ich bin gleich wieder da. <lacht> ich Sag mal, wieso fängt er denn jetzt an zu rennen? Was? Weil er sich beeilen will. Ja. Und weil er abhaut? Aber wovor denn? Tom ist vielleicht ein Pechvogel, aber deshalb muss er ja nicht gleich ein Betrüger sein. Ach, ich weiß nicht. Und schon ist er nicht mehr zu sehen. Hm. Also... Also, um ehrlich zu sein, viel Vertrauen habe ich nicht mehr in diesen Tom. Nee. Ich auch nicht. Wir mhm. sollten ihm hinterhergehen. Es gibt nur zwei Unterkünfte für Touristen, Karen. Das Hafenhotel und die Pension für Mrs. Whittaker. Mhm. Oder äh, kennen Sie noch eine andere, Mr. sailor Nein, das müsste alles sein. Gut. Ja, ja dann äh, teilen wir uns auf. Mhm. Dick und ich. Julian und Dick gingen zum Hafenhotel, erzählten die Geschichte vom Bootsunglück und fragten nach dem sportlichen jungen Mann namens Tom, doch ihre Beschreibung traf auf keinen der Hotelgäste zu. Währenddessen ging George mit Timmy zu Mrs. Whitaker. die hatte jedoch nur zwei Rentner-Ehepaare zu Gast und wusste auch nichts von einem Tom. Anne und Alf hatten währenddessen am Anleger gewartet. Doch da war Tom nicht wieder aufgetaucht. Schließlich fanden sich dort alle wieder ein und tauschten die neuesten Informationen aus. Und Mrs. Whittaker ist sich ziemlich sicher, dass sich hier kein Tourist namens Tom aufhält. Hm. Was Besucher von Köln angeht, weiß sie immer so ziemlich alles. Und was soll das jetzt heißen? Will sie etwa behaupten, Tom gibt es gar nicht? Tom? Wir haben uns den Mann ja. doch nicht eingebildet. Natürlich nicht. – Er hat uns einfach belogen. – Ja. – Na toll. Und jetzt ist er bestimmt längst über alle Berg. Ja. Und mein Boot ist butsch. Das ist so gemein. – Du musst die Sache unbedingt der Polizei melden. – Das werde ich auch tun. Aber was wollen die machen? Wir wissen ja nicht einmal den Nachnamen von Tom, geschweige denn, wo er wohnt. – Meint ihr, dass er hier wirklich Urlaub macht? – Ja, gute Frage. Ja. Und warum ist Tom auf die Teufelsbucht zugefahren, obwohl Alf ihn eindringlich davor gewarnt hat? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Hm. Vielleicht hat er dort irgendetwas gesucht. Was denn? Eine Schatzkiste oder was? Was haltet ihr davon, wenn wir uns diese Bucht einmal näher anschauen? Man kann ja sicher auch zu Fuß dorthin. Also heute ist es oh. dafür entschieden zu spät. Es ist ja schon dunkel. Dann machen wir das gleich morgen früh. Ähm, Alf, kommst du auch mit? Was denkst du denn? Ich will doch rausfinden, warum dieser blöde Unfall passiert ist. Klar, dann äh, holen wir dich morgen früh einfach ab. Okay. Bis morgen. Ist klar. Bis morgen, schlaf gut. Dankeschön. Und Gute Nacht. Nacht. Am nächsten Morgen wanderten die fünf Freunde mit Alf zur Steilküste. Von da aus ging es zunächst stetig bergauf. Und dann führte ein schmaler Fußpfad auf eine Klippe hoch über dem Meer. Tief unten schäumte die Brandung gegen den Fels. Was meint ihr, ist es noch weit bis zur Teufelsbucht? Oh. Ich schätze, wir brauchen mindestens noch zwei Stunden. Zwei Stunden? Zwei? zwei? Ja. Oh. Oh, hier sieht man da vorne. Das sieht nach einem ziemlich steilen Abhang aus. Ja, das dürfte ein Küsteneinschnitt sein. Mhm. Unten fließt ein Bach ins Meer und hat sich dafür sein eigenes Tal gegraben. Und da müssen wir jetzt ganz runtersteigen? Mhm. Ganz genau. Und dann auf der anderen Seite wieder bis ganz nach oben. Mhm. Passiert uns das auf dem Weg zur Teufelsbucht noch öfter? Mhm. Ich glaube noch zweimal. Oh. Das ist aber ganz schön anstrengend. Ja, das finde ich aber auch. Ja. Wollt ihr die Wanderung etwa aufgeben, weil euch der Weg zu anstrengend ist? Äh, Wer hat denn sowas gesagt? Na, Nein, weiter geht's. Ja, ja klar. klar. Sicher. Mühsam stiegen die Freunde einen steilen Hang hinab und auf der anderen Seite wieder hinauf. Und das Ganze wiederholte sich tatsächlich, wie Alf vorausgesagt hatte, noch zweimal. Dann stieg der Weg nur noch allmählich an. Und schließlich erreichten sie ein Plateau, das nach der Einschätzung von Alf direkt über der Teufelsbucht liegen musste. Um das zu überprüfen, legten sich Alf, Julien, Dick und George auf den Bauch und robbten vorsichtig zur Kante der Klippe. Anne blieb lieber einige Meter hinter ihnen. Während Timmy seinen eigenen Weg ging. Wahnsinn. Die Steilküste geht ja fast Kerzenwanne zum Ufer hinab. Das ist ja irre. Mindestens 15 Meter tief. Ja. und die Bucht ist nur ein strahler, wildbewachsener Streifen. Ja. Das muss die Teufelsbucht sein. Ja? Dort ist ja das Riff. Aha. Könnt ihr irgendwas von meinem Boot sehen? Nein. Nein, das scheint tatsächlich schon auf Grund zu liegen. Ach, so ein Mist. Ärgerlich. Und könnt ihr irgendwas Besonderes in dieser Bucht erkennen? Mhm. jetzt nicht. Nee. nee. Timmy, was machst du denn? Wo läufst du denn hin? Hm? Vielleicht hat er was gewittert oder gehört. Aber seh ich doch mal, wo er da langläuft. Psst. Ein falscher Schritt und er fällt da runter. Hunde sind viel sicherer auf ihren vier Beinen als wir. Aber. Oh, jetzt bleibt er stehen. Hm. Hm. Weiter geht es für ihn auch nicht. <lacht> Warum bellt er denn so laut? Er hat bestimmt etwas entdeckt, was wir nicht sehen können. Ja, hör, sei mal leise. Psst. Hallo! Hallo! Ja, da ruft jemand. Aha. Hallo! Hilfe! Hilfe! Da unten bewegt sich was. Da, seht ihr? Aha. Da kommt etwas aus der Böschung heraus. D das ist ein Mann. Er kriegt auf allen Vieren. Hallo! Können Sie uns hören? Hey! Hier bin ich. Hier! Was ist denn los? Was ist denn da unten? Ein Mann. Er scheint dringend Hilfe zu brauchen. Wie ist er denn dahin geraten? Ach, gute Frage. Ich kann nirgendwo einen Abstieg erkennen. Ja. Ich auch nicht. Nee. Vielleicht heißt die Teufelsbucht ja auch so, weil man sie weder über Wasser noch über Land erreichen kann. Ja. Ich denke, wir sollten dringend Hilfe holen. Du hast recht. Ja. Ich glaube, hier in der Nähe ist ein kleines Dorf. Da können wir telefonieren. Okay. Dann los, komm! Julian und Alf erreichten das Dorf schon nach einer Viertelstunde, setzten einen Notruf ab und kehrten im Laufschritt zur Klippe zurück. Kaum waren sie wieder da, näherte sich schon ein Rettungshubschrauber. Über der Teufelsbucht blieb er in der Luft stehen. Aus der offenen Tür wurde eine Strickleiter herabgelassen und ein Rettungshelfer kletterte daran hinunter. Am unteren Ende der Leiter angelangt er den Mann unter den Armen, hielt ihn ganz fest und gemeinsam wurden sie mit der Leiter in den Hubschrauber hineingezogen. Der flog zum Plateau auf der Klippe und landete. Inzwischen war auch ein Rettungswagen mit einem Arzt herangekommen. Auf einer Trage wurde der Mann aus dem Hubschrauber herausbefördert, sodass der Arzt ihn untersuchen konnte. Hallo, ich bin der Notarzt. Haben Sie Schmerzen? Mein Bein. Ach, Doktor, mein Bein tut so schrecklich weh. Ich habe solchen Durst. Haben Sie was zu trinken? Ja, hier. Ah. Oh. Oh, Vorsicht, langsam. Oh, das ist die Rettung. Wie ist denn Ihr Name? Ich heiße Gordon mit Vornamen. Bleiben Sie ganz ruhig liegen, Gordon. Ich taste Sie ab. Wenn es weh tut, sagen Sie Bescheid. Hm. Wie sind Sie da überhaupt runtergekommen? Ich bin runtergefallen, Doktor. Beim Spazierengehen. Beim Vogel nachgeschaut und. Ah, oh, oh, das tut weh. Da haben Sie aber Glück gehabt, dass Sie das hm. überlebt haben. Hm. Wie lange waren Sie denn da unten? Doch, seit gestern Morgen. Was? Ohne was zu trinken, vermutlich. Hm. Tut es hier weh? Au! Mann, das, oh. das sagte ich doch schon. Und können Sie oh. schon was sagen, Doktor? Also auf jeden Fall ein Beinbruch und eine leichte Gehirnerschütterung vermutlich. Also muss er ins Krankenhaus? Unbedingt. Der muss einmal ordentlich durchleuchtet werden. Alles klar. Jungs, schiebt den Patienten in den Rettungswagen. Geht klar. Na dann, wollen wir mal los, junger Mann. Vorsicht, nicht so schnell. Ja, ja so ist gut. Und ihr seid also die Kinder, die diesen Mann entdeckt haben? Mhm. Aha, Ja, Ja, also genau genommen war es mein Hund Timmy. Stimmt. Ach, toll gemacht, Timmy. Also ich würde sagen, <lacht> ihr habt dem Mann vielleicht sogar das Leben gerettet. Da habt ihr eine Belohnung verdient. Ach, das, das war doch selbstverständlich. Ja, ja, natürlich. Hallo. Seid ihr schon mal Hubschrauber geflogen? Äh, nein. Nein, noch niemals. Aber das klingt sehr gut. Aha. <lacht> natürlich. Na, ich denke, ich kriege euch in unserer Kabine unter. Ihr kommt ja von New Haven wieder nach Hause? Klar doch, von dort fährt ja ein Bus nach Karen. Ja. Na dann, kommt mit. Timmy auch? Na unbedingt. Wow, das ist ja fantastisch. Ja, los, Gleich ja. die ja. Ja. Unter dem rotierenden Propeller schwebten sie in der Hubschrauberkabine durch die Luft. Durch große Fenster konnten sie die Landschaft unter sich betrachten. Die geschwungene Linie der Meeresküste mit ihren Stränden und Buchten. Und dahinter eine Landschaft aus grünen Wäldern und gelben Kornfeldern. Mittendrin entdeckten sie die roten Dächer von Kirin. Schließlich näherten sie sich der Küstenstadt New Haven und flogen hoch über Straßen und Plätze hinweg bis zum Krankenhaus, wo sie auf einem Landeplatz niedersanken und schließlich zum Stillstand kamen. Die Freunde stiegen aus, bedankten sich noch einmal beim Einsatzleiter und verließen den Landeplatz. Das war ja große Klasse. Schon jetzt mein schönstes Ferienerlebnis. Oh, ich fand es auch toll, so, aber jetzt ist mir ein bisschen schwindelig. Ach, das beruhigt sich wieder. Seht mal, da kommt auch der Krankenwagen. Ah, sehr gut. Dann können wir Gordon ein paar Fragen stellen. Ja. Was denn für Fragen? Ja, naja, wenn er gestern Morgen in der Teufelsbucht war, muss er doch was von Troms Unfall mitbekommen haben. Stimmt. Irgendwie ist es auch merkwürdig, dass gleich zwei Männer in der Teufelsbucht vor Unglücken. Mhm. Aber seht mal, Gordon wird gerade in die Notaufnahme geschoben. Tja, da muss er sowieso ewig warten. Ich hatte mal einen gebrochenen Arm. Das hat eine Stunde gedauert, bis jemand kam. Na, dann hat er doch jetzt Zeit für uns. Gehen wir. Ja, klar. Komm, Timmy, du auch. Die Freunde betraten die Rezeption der Notaufnahme. Und als sie dem Personal dort erklärten, dass sie den Rettungsdienst für Gordon gerufen hatten, wurden sie auch zu ihm gelassen. Nur Timmy musste draußen bleiben. Im Wartesaal lag Gordon auf einem einfachen Rollbett. Hallo Gordon. Hallo. hallo. hallo. Wie geht's? Ach, ihr seid Meine Retter. Ja. <lacht> ihr habt echt was gut bei mir. Ohne euch wäre ich da unten verdurstet. Äh, vielleicht können Sie uns ja helfen. Ja. Ach so. Ja, ja, wie denn? Also, das ist so. Gestern habe ich einem Touristen mein Motorboot ausgeliehen. Mhm. Der heißt Tom. Und, und was habe ich damit zu tun? Tom ist vor der Teufelsbucht in eine Felsspitze gerammt. Genau. Und jetzt liegt das Boot auf Grund. Ach, das, das tut mir aber leid für dich. Ähm, haben Sie von dem Unfall irgendetwas mitbekommen? Ja. Nein, habe ich nicht. Na. Komisch. Tom hat doch bestimmt um Hilfe gerufen. Ich kenne keinen Tom und hier schon gar nicht. Ich mache hier nur Urlaub. Hm. Und ich habe auch keine Hilferufe gehört. <lacht> Außer meine eigenen. <lacht> was das? Ähm, ich hätte da noch was. Sie sind vermutlich der einzige Mensch, der es jemals in die Teufelsbucht geschafft hat. <lacht> ähm, ah. Haben Sie dort irgendetwas Besonderes entdeckt? Was Besonderes? Nee, Was denn? Also, ja, Julia, meinst du etwas wie einen Schatz oder irgendwas Geheimnisvolles? Mhm. Genau. Also, Kinder, ich habe mir bei diesem Sturz das Bein gebrochen. Und eine Zeit lang muss ich sogar ohnmächtig gewesen sein. Wenn ich nach was gesucht habe, dann nach Trinkwasser. Mhm. Aber doch nicht nach einem Schatz. Ihr habt vielleicht Humor. Ja, ja natürlich. Mhm. Entschuldigen Sie unsere Frage, ja. dann, dann gehen wir mal besser. Mhm. Ja. Und nochmal besten Dank. Klar doch. Ja, gute, gute Besserung. Besserung. Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Die Freunde waren dem Rätsel um Tom kein Stück näher gekommen. Da es allmählich Abend wurde, gingen sie zum Busbahnhof, wo sie in den vorletzten Bus nach Karen einstiegen. Sie hatten sich gerade hingesetzt, als zwei Polizisten in den Bus kamen. Darf ich bitte Ihren Ausweis sehen? Ihren Ausweis, bitte. Wieso werden die Passagiere denn von der Polizei kontrolliert? Keine Ahnung. Huh. Entschuldigen Sie, wissen Sie zufällig, warum diese Kontrolle durchgeführt wird? Aber natürlich. Die Polizei fahndet nach den Handtaschendieben. Von denen habt ihr ja bestimmt schon gehört. Nein, aber wir sind auch aus Karen. Mhm. Also, das sind ganz professionelle Betrüger. Mit ihren miesen Tricks sind sie vor allem in Bussen unterwegs. Und was machen Sie da? Mir ist es selbst passiert. Ich habe meine Geldbörse aus der Tasche geholt, um einen Fahrschein zu kaufen. Und dann habe ich die Geldbörse wieder zurückgesteckt. Ich wusste ja nicht, dass diese Gauner in meiner Nähe waren. Aha. Aber die wussten jetzt ganz genau, wo sich ihre Geldbörse befand. Ja, leider. Der eine fing an, mit mir zu streiten. Ich solle nicht so drängeln. Und währenddessen hat der andere sich an mir vorbeigedrängelt. Ja. Und die Geldbörse aus ihrer Handtasche genommen. Genau. Was? Ohne, dass ich es gemerkt habe. Tom. Und ehe ich mich versah, sind beide abgehauen. Oh je, wie genau. gemein. Oh. Ja. Als sie ausstiegen, spürte ich das, was nicht stimmte. Ich habe in meine Tasche gesehen, das Portemonnaie war weg. Hey, hey, Lef Leute, schaut mal da draus. Was? Was denn? Das ist doch Tom. Dann bin ich selbst ausgestiegen. Aber als sie auf der Straße stand, waren sie nicht mehr zu sehen. Was? Ja, Tom, wo? Da! Äh? Der mit dem Pulli über den Schultern. Ja, stimmt, das ist er? Ja. Da seid ihr ja. her. Ja, Kommst los, du? ziemlich schnell, Entschuldigung, Tim. wir gehen mal durch. Ent Entschuldigung. Ja, danke Dankeschön. Ja, Alf, Ja, beeilt okay. euch. Okay. Aber ihr hört mir ja gar nicht zu. So. Was wollt ihr denn so schnell hin? Alf hatte Tom in einiger Entfernung auf einem Bürgersteig entdeckt. Die Freunde stiegen aus dem Bus aus und rannten hinter ihm her, Timmy ganz vorne weg. Doch Tom hatte sie sofort bemerkt und lief so schnell er konnte davon. Die Straßen waren sehr eng und verwinkelt und voller Menschen. Und so entkam er ihnen. An einer Straßenkreuzung angelangt, konnten die Freunde ihn nirgendwo mehr sehen. So ein Mist. Er ist weg. Aber das war er. Ja, ich bin mir da ganz sicher. Ja, ich auch. Wo ist eigentlich Anne? Da. Ja. Da kommt sie. Okay. Was bringst du denn da mit? Ja. Tom hatte doch einen Pullover um die Schultern gebunden. Ja. Aha. Und den hat er beim Weglaufen verloren. Und ich habe ihn aufgehoben. Ja, das ist ja super, super Anne. Jetzt haben wir für Timmy was zum Schnuppern. Allerdings dürfte er bei den vielen Menschen ganz schöne Schwierigkeiten haben, die Geruchsspur zu verfolgen. Äh. Versuchen wir es trotzdem? Ja, klar. Was denkst du denn? Klar. Na los, Timmy. Dann zeig, was du drauf hast. Ja. Timmy gab sich redlich Mühe, die Witterung von Toms Pullover in der Straße nicht zu verlieren. Er machte seine Sache sorgfältig und gründlich, weshalb es nur recht langsam vorangehen. Doch dann stellte sich heraus, dass er einen Weg verfolgte, den die Freunde bereits kannten. Vor einer kleinen Parkanlage blieben sie stehen. Na toll. Seht euch das an. Da vorne ist das Krankenhaus. Sieht aus, als hätte Timmy gar nichts aufgespürt. Nee. Er ist einfach wieder dahin getrapt, wo wir hergekommen sind. Ja. Aber warum hätte er das tun sollen? Tja. Vielleicht hat er dich falsch verstanden. Oh nein, Timmy hat mich noch nie falsch verstanden. Hm. Wer sitzt denn da vorne auf der Bank neben dem Eingang? Hm. Ist das nicht Gordon? Hm. Der mit dem Gipsbein? Oh ja, ich glaube, das ist er. Hm. Ah. Jetzt schaut mal, wer da auf ihn zugeht. Nein? Das hm. ist Tom? Ja. Hm. Und er begrüßt Gordon mit einer Umarmung. Ja, aber das verstehe ich jetzt nicht. Gordon hat doch gesagt, er kennt keinen Tom. Klassischer Fall von Lüge, würde ich sagen. Ja. Mhm. Was haben die denn miteinander zu bereden? Wir müssten näher herangehen, um sie zu hören. Ja. Okay. aber dafür müssten wir durch diesen Park. Da würde Tom uns aber schon von weitem erkennen und garantiert wieder abhauen. Stimmt. Ja, wir sollten uns lieber in Deckung bringen, bevor er uns bemerkt. Mhm. Wie wär's mit dem Baumstamm da drüben? Gute Idee. Okay. Na, perfekt. Schnell. Dann hin. Los, Los komm, Timmy. Die fünf Freunde und Alf versteckten sich hinter dem dicken Stamm einer alten Eiche, um die beiden Männer zu beobachten. Die diskutierten ziemlich lebhaft miteinander. Die Tatsache, dass sie sich kannten, ließ so manches in einem ganz neuen Licht erscheinen. Äh, sag mal, wenn Tom und Gordon sich kennen, mhm. dann hätten wir doch jetzt einen Grund, warum Tom trotz Warnung zur Teufelsbucht gefahren ist. Das stimmt. Ja. Wahrscheinlich wusste er, dass Gordon dort ist und wollte ihn herausholen. Ja, wahrscheinlich. Und woher sollte er das gewusst haben? Na ja, vielleicht sind Tom und Gordon ja zusammen auf dem Weg über die Klippen gelaufen und Tom hat miterlebt, wie Gordon abgestürzt ist. Ja, aber das hätte er uns doch erzählen können. Ja, stimmt. Ja, gut. Ja. Also, diese Geheimnistuerei der beiden ist sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Mhm. Oh, seht mal jetzt, sie geben einander die Hand und zwar ziemlich kräftig, als ob sie gerade etwas abgemacht hätten. Ja, da mhm. würde ich doch zu gern wissen, was Tom als nächstes tut. Mhm. Ach, das geht mir auch so. Ja, ja. Achtung, er kommt hierher! Oh nein! Reise, oh. durch! Tom ging durch den Park und setzte seinen Weg in Richtung Stadtzentrum fort. Die fünf Freunde und Alf liefen ihm in einiger Entfernung hinterher. Sie beobachteten, wie er sich in einem Geschäft eine Sonnenbrille kaufte und sie aufsetzte, obwohl es schon Abend war und immer dunkler wurde. In einem anderen Laden erstand er einen Hut, den er sich tief ins Gesicht zog. So betrat er ein Restaurant, wo er sich an einen Ecktisch setzte und etwas trank. Sein Gesicht, beziehungsweise was davon noch zu sehen war, verbarg er hinter einer aufgeschlagenen Zeitung. Die Freunde hatten sich an die Rückseite des Restaurants geschlichen und schauten vorsichtig durch ein Fenster. Tom bemüht sich so sehr, nicht aufzufallen, dass es schon richtig auffällig ist. Ja, das stimmt. Aber mal was anderes. In ja. einer Viertelstunde fährt der letzte Bus nach Kirin. Müssen wir nicht langsam mal los? Okay. Willst du denn nicht wissen, was Tom vorhat? Ja, vielleicht hat er ja gar nichts vor. Dann sind wir ganz umsonst hier geblieben und wissen nachher nicht, wie wir nach Hause kommen. Psst! Ja. Tom hat jetzt schon zum dritten Mal innerhalb von zehn Minuten auf die Uhr geschaut. Ja. Der hat garantiert einen Plan. Ja, kann sein. Moment mal, Ann. Mhm. Jetzt, wo du die Sache mit dem Bus erwähnst, da fällt mir was ein. Was denn? Okay. Der Weg über die Klippen beginnt doch in New Haven, oder? Und die Straße, wo der Bus fährt, die verläuft parallel dazu, nur ein paar Kilometer entfernt. Ja. Ja, das stimmt. Wieso? Wenn Tom und Gordon diesen Weg wirklich gemeinsam gegangen sind, dann frage ich mich, warum sie nicht den Bus genommen haben. Hm. Mit dem wären sie doch viel bequemer nach Kirin gekommen. Ach, vielleicht wandern sie einfach gern. Hm. Vielleicht wollten Sie aber auch vermeiden, mit dem Bus zu fahren. Ach, warum sollten Sie? So teuer ist eine Busfahrkarte nun auch nicht. Ah, nein, aber, aber die Busse in New Haven werden gerade kontrolliert. Ja, besonders die Busse, die die Stadt verlassen. Genau. Eben. Dann könnte es doch sein, dass Tom und Gordon die Taschendiebe sind, <lacht> nach denen überall gesucht wird. Ja, natürlich. Ja, klar. Das ist aber wirklich nur eine Vermutung, oder? Die allerdings vieles erklären würde. Mhm. Die beiden merken, dass nach ihnen gefahndet wird. Aha. Sie müssen aus New Haven abhauen. Und um nicht in eine Kontrolle zu geraten, schleichen sie über den Küstenpfad davon. Ja. Aber warum ist Gordon in die Tiefe gestürzt? Ja, das ist mir auch ein Rätsel. Ja. Siehst du? Und. Dann frage ich mich, warum Tom nicht einfach den Rettungsdienst angerufen hat. So wie wir es ja auch gemacht haben. Oh, ja. Naja, hm. vielleicht wollten sie auch einfach nicht wieder in New Haven landen. Ja, das klingt logisch. Ja. Und deshalb wollte er die Rettung auf eigene Faust probieren. Hm. Und ist trotz aller Warnungen zur Teufelsbucht gedüst. Ja, ja das klingt tatsächlich ziemlich schlüssig. Okay. Mhm. Aber wenn wir jetzt nicht losgehen, verpassen wir unseren Bus wirklich. Mm. Hey, hey, seht mal. Äh. Tom bezahlt und steht auf. Ah. Achtung! Acht wir runter! Ja. Äh. Äh. Äh. Dann schauen wir mal, wo er als nächstes hingeht. Ja. Komm! Beeilen wir uns. Okay, aber leise. Na, er ja. darf uns nicht bemerken. In Deckung bleiben. Ja. <lacht> Inzwischen hatten sich die Straßen von New Haven geleert. Tom lief langsam, aber zielstrebig durch die Dunkelheit. Darauf bedacht, dass er sie nicht bemerkte, verteilten sich die Freunde in größeren Abständen auf beiden Straßenseiten, wo sie ihm in einiger Entfernung folgten. Er kehrte zum Krankenhaus zurück und betrat die Eingangstür, die für späte Krankenbesuche noch offen stand. Alf und George gingen ihm vorsichtig hinterher. Als sie im Foyer des Krankenhauses angekommen waren, war von Tom nichts zu sehen. Vor ihnen befanden sich mehrere Fahrstuhltüren. Nur ein Fahrstuhl fuhr gerade und auf der Anzeige konnten sie sehen, dass er ins Untergeschoss fuhr. Das musste Tom sein. Kurz entschlossen, schlüpften Alf und George in einen zweiten Fahrstuhl, um ihm zu folgen. Aber wir müssen aufpassen, dass er uns nicht sieht. Ja, Im Notfall fahren wir sofort wieder hoch. Ja, genau. Wir sind schon da. Psst! Jemand zu sehen? Ja. Schst. Was war das? Hier, ja, ja. schnell. Okay. Die Tiefgarage war von Neonröhren beleuchtet. Alf und George hörten ein verdächtiges Klacken. Sie duckten sich und schlichen in der Deckung parkender Autos an das Geräusch heran. Da sahen sie Tom. Mit dem Rücken zu ihnen machte er sich an der Tür eines Autos zu schaffen. Schnell versteckten sich die beiden hinter einem Kleinbus. Sie sahen, wie Tom die Tür des Autos mit einem besonderen Werkzeug öffnete. Als ihm das gelungen war, setzte er sich hinter das Lenkrad, fummelte an irgendetwas herum und schließlich hörten sie, wie der Motor an und kurz darauf wieder ausging. Tom stieg wieder aus, schloss die Tür, eilte zum Fahrstuhl und verschwand darin. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Tom gerade einen Autodiebstahl vorbereitet. Und jetzt holt er bestimmt Gordon, um mit ihm abzuhauen. Schauen wir mal, in welche Etage der Fahrstuhl gefahren ist. Auf der Anzeige steht eine 5. Okay. Also ab in die fünfte ja. Etage. Oh, warte. Wir müssen den anderen Bescheid sagen. Die sollen die Polizei rufen. Ja, gut. Beeilen wir uns. Okay. Alf und George fuhren zurück ins Erdgeschoss und rannten zu ihren Freunden. Gemeinsam kamen sie überein, dass Julian, Alf, George und Timmy zur fünften Etage fuhren. Dick und Anne sollten die Polizei rufen. Doch auf dem Gelände des Krankenhauses konnten die beiden keine Telefonzelle entdecken. Da in der Notaufnahme noch Licht schien, eilten sie dorthin. Die Tür mit der großen Glasscheibe war jedoch geschlossen. Hallo? Bitte aufmachen! Hallo! Es ist wichtig! Wieso macht ihr so einen Lärm? In Ihrem Krankenhaus sind vielleicht die beiden Taschen, die die überall gesucht werden. Ja, genau. Und der eine versucht, gerade den anderen zu entführen. <lacht> Was erzählt ihr denn für Räuberpistolen? Müsst ihr nicht längst zu Hause sein? Aber Tom hat gerade ein Auto in der Tiefgarage aufgebrochen. Also, wisst ihr was? Ihr kommt jetzt erst einmal herein. Und dann erzählt ihr mir langsam und der Reihe nach, wie ihr auf solche Ideen kommt. Aber Sie müssen sofort die Polizei rufen! Ob und wann ich die Polizei rufe, entscheide ich immer noch selbst. Jetzt kommt rein! <lacht> Hoffentlich wird das nicht zu spät. Zur selben Zeit kamen Julian, George, Alf und Timmy auf der fünften Etage an. Gerade als sie in den Flur der Krankenstation blickten, öffnete sich dort eine Tür und Gordon humpelte mit einem Gipsbein und auf seinen Komplizen Tom gestützt hinaus. Die Freunde versteckten sich in einer Nische, in der Besen und Reinigungsmaschinen abgestellt waren. Mann, ich hab ein Gipsbein. Stell dich nicht so ein, wir müssen hier weg. Heise, Timmy. Also spätestens jetzt ist die Sache klar. Sehe ich auch so. Da kommt ein Krankenpfleger. Gute Nacht, Mrs. Miller. Wo wollen Sie denn noch hin? Ich will meinen Kumpel nur ein bisschen an die frische Luft begleiten. <lacht> Hab's nicht früher geschafft? Na, wenn es nicht zu spät für ihn ist. Nein, nein, alles in Ordnung. Ich, ich bin sowieso ein Nachtmensch. Halt! Sie dürfen die Männer nicht gehen lassen. Was? Wo kommt die denn her? Das ist ja noch einer. Diese Männer sind die gesuchten Taschendiebe. Genau. Was hat die da? Kennen Sie diese Kinder? Äh, nein. Und ich habe auch keine Ahnung, worüber die reden. Nee, also ich auch nicht. Ja, klar. Sie wissen sehr genau, dass sie von der Polizei gesucht werden. Oder am besten, Sie halten die Männer hier auf der Station fest und rufen die Polizei. Ganz genau. <lacht> Polizei? ich sind wohl die Ferien zu langweilig. Ich habe gar nicht das Recht, hier jemanden festzuhalten. Und eure Verdächtigungen könnt ihr der Polizei auch selbst melden. Kommen Sie. Ich werde sie zum Fahrstuhl. Das ist sehr nett von Ihnen. Haut schon ab! Aber hören Sie doch... Das ist wirklich die... Ihr hört jetzt auf mich und verlasst diese Station. Oh, das sehe ich gar nicht ein. Ach, komm George. Unglaublich. Nein. Das diese Kinder. Wir müssen vor Ihnen in der Tiefgarage ankommen. Super Idee. Los, Beeilung. Schlapp, mir! Während Gordon, gestützt von Tom und in Begleitung des Pflegers, zum Fahrstuhl humpelte, liefen Alf, Julian, George und Timmy zur Treppe und rasten in Windeseile die Stufen über fünf Etagen hinab. Sie erreichten die Tiefgarage gerade rechtzeitig. Als der Fahrstuhl dort ankam und die Tür sich öffnete, standen Alf, Julian, George und Timmy davor und versperrten den beiden Betrügern den Weg. Da sind sie ja! Ja, die schon wieder. Was gibt's da? Sie haben wohl gedacht, sie können sich einfach so aus dem Staub machen, ne? Hm? Du bist doch der mit dem Motorboot. Ganz genau. Was willst du von mir? Es ist doch klar, was, die wollen uns festhalten. Na, was? beweg dich! Oder glaubst du, diese drei Käsehochs könnten uns aufhalten? Oh. Das werden wir ja sehen! Wir lassen sie nicht durch! Nehmt euren Hund da weg! Nein! Ich übergeschnappt! Lass uns durch! Nein! Das könnt ihr vergessen? Was ist hier los? Oh. Was macht ihr mit unserem Patienten? Yes. Hunde sind hier verboten. Aber, Verschwindet äh, hier. Aber Dalli. Das ist nicht nur ein Patient. Das ist. Dann, raus hier! Sonst hole ich die Polizei. Nein, das wär super. Doch noch frech werden, hm? Da ist die Treppe. Hier geht's lang. Oh. Lassen uns los! Hey, lassen Sie die beiden los. Die gehen ja schon. Oh. Nachtwächter hatte George und Alf an den Armen gepackt, um sie zur Treppe zu boxieren. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Tiefgarage zu verlassen, während die beiden Gauner unbehelligt in das gestohlene Auto stiegen. Nun rannten sie die Treppe hinauf und eilten mit letzter Hoffnung zur Ausfahrt des Parkhauses. Der Wagen muss gleich rauskommen. Können wir ihn irgendwie aufhalten? Vielleicht finden wir Nägel oder Glas damit die Reifen kaputt gehen. Ja, zu spät. Da kommt er schon. Oh nein. Da ist er. So ah, ein Mist. Vielleicht hat er das Haupttor erreicht. Aha. Und dann ist er weg. Ja, er da aber auch. Aber seht doch mal, da kommt die Polizei. Ja. Und sie blockieren das Tor. <lacht> Dickhau, der Dickhauter kommt nicht mehr raus. <lacht> oh, das ist oh, ja. Nur wenige Minuten zuvor war es Dick und Anne gelungen, die Schwester der Notaufnahme davon zu überzeugen, die Polizei zu rufen. Zwei große Streifenwagen waren gekommen und versperrten nun das Tor, das zur Straße führte. Julian, George und Alf kamen mit Timmy heran, ebenso wie Dick und Anne. Von den Polizisten dazu aufgefordert, stiegen Tom und Gordon aus dem gestohlenen Wagen aus. Einer der Polizisten schaltete eine Taschenlampe an, um in ihre Gesichter zu leuchten. Ein anderer holte ein Fahndungsfoto hervor, mit dem er die beiden Männer verglich. Was soll der ganze Zirkus? Nichts normal. Das ist ja ein Ding. Das sind tatsächlich die zwei, die wir suchen. Tja, sowas. Echt? Hast du was anderes erwartet? Ich wusste es doch. Ha. tja. Jared Baxter, jetzt hat es ein Ende mit eurer Kommentour. Sie heißen gar nicht Tom und Gordon? Na, natürlich heiße ich Tom. Das muss eine Verwechslung sein. Ja, wir sind vollkommen unschuldig. Wie bitte? Sie wollten gerade ein Auto stehlen. <lacht> Sag uns lieber, wo du das Bargeld diesmal versteckt hast, Baxter. Und ein bisschen schnell, wenn ich bitten darf. Ah, Sie kennen die beiden wohl schon. <lacht> Und ob. Sie sind erst vor ein paar Monaten aus dem Gefängnis entlassen worden. <lacht> Deswegen die falschen Namen. Sie versuchen es immer wieder. Constables, durchsuchen Sie die beiden. Zu Befehl, Sir. Wird gemacht. Ja, dann wollen wir mal sehen umdrehen. Los doch! Jetzt bin ich aber mal gespannt. Die beiden Polizisten griffen nicht nur in jede Tasche und klopften die beiden Männer ab. Sie sahen auch unter den Kleidungsstücken nach. Und so kam heraus, dass Gordon um den nackten Bauch einen sehr interessanten Gürtel trug. Er war hautfarben, mit vielen dünnen Taschen in denen er sehr viele Geldscheine verstaut hatte. Das ist ja ein interessantes Geldversteck. Mhm. Das wäre auf jeden Fall ein perfekter Schutz vor Taschendieben. <lacht> Sind Sie vielleicht mit diesem Gürtel in die Teufelsbucht gestürzt, Gordon? Also, Dexter? Ach, deswegen wollte Jay Sie unter allen Umständen retten. <lacht> ha, Natürlich, tja. nur deswegen. Der Blödmann hat mich doch erst in die Bucht hineingestoßen. Mann, Dexter, jetzt red nicht so ein Quatsch. Natürlich war es so. Jay war es plötzlich nicht mehr recht, dass ich das ganze Geld in meinem supersicheren Gürtel hatte. Das stimmt doch gar nicht. Und ob das stimmt? Kaum waren wir aus New Haven raus, ging's los. Ich will sofort meinen Anteil, gib ihn mir. Ich wollte das ja machen. Nur nicht in einer Gegend, wo uns jeder schon von Weitem sehen konnte. Aber das hat der ja nicht verstanden. Und dann kam es zu einem Streit, bei dem Jay Sie aus Versehen in die Teufelsbrust gestoßen hat. Aus Versehen? Hat. Quatsch, der Trottel ist gestolpert. Weil du mich vor lauter Wut geschubst hast. Danke, meine Herren. Für die Untersuchungshaft reichen mir Ihre Aussagen vollkommen. Festnehmen. Aber Filter. Das ist nur deine Schuld, Tom. Weil du immer Streit anfangen musst. Nee, weil du immer alles für dich allein haben willst. Abführen. Ja, los jetzt. Mann. Okay, kommt. Ja, ist, ist gut. gut. Meine Güte. Aua, ich habe ein Gipsbein. Hier rein. <lacht> Mann. Kinder, ihr habt uns enorm geholfen. Dafür bedanken wir uns natürlich ganz persönlich bei euch. Ach, schon gut. Haben wir gern gemacht. Genau. Ja. Genau. ja, aber da wäre noch etwas. Was denn? denn Aha. Euch steht eine Belohnung von 1000 Pfund zu, die wir für die Fahndung nach diesen Dieben ausgesetzt haben. Wow. Das oh, was? Das ist ja das großartig. Ja Davon können wir doch ein neues Boot für Alf kaufen, genau. oder nicht? aber doch nicht nur für mich, wenn. Dann für uns alle! Ach, na klar, das machen wir! Ich bin dabei! Ey, klar, ich auch! <lacht> na, ihr seid ja tolle Freunde! Ja. <lacht> Richtig klasse! Die Formalitäten könnt ihr im Polizeirevier von Kirin klären. Können wir sonst noch was für euch tun? Ja, also ich hätte da was. Wir wissen nicht, wie wir nach Hause kommen sollen. Ich fahre euch selbstverständlich nach Kirin. Wenn mein Kollege zu Fuß nach Hause geht, passen wir alle in meinen Wagen. Das mache ich gern. Also, gute Fahrt. Das ist ja nett. Oh, Vielen Dank. Ja, danke schön. Jetzt steigen wir mal ein. Ja, hm? Jenny, komm, komm du hierher. Ja. Du zuerst. Kann es losgehen? Klar. Ja, was für ein Tag. Oh ja. Hubschrauber nach Nureven und dem Polizeiauto zurück. Ganz schön aufregend, mhm. oder? Aha. Jetzt bin ich aber auch irgendwie müde. Mhm. Ich auch. Es ist ja auch schon fast Mitternacht. Mhm. Oh. oh! Seht mal, sogar Timmy geht's. <lacht> <lacht> oh, sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Hen und Josh und Timmy, der Hund.